«Та не задовбите мене своїми параметрами!» – вибухнув різко обернувшись полковник. «І модулі свої запхніть в одне місце. Підказати в яке саме?» «Я хочу почути відповідь на запитання, що будемо робити з фараоном після завершення цього циклу експерименту. Що? От що конкретно? Скажіть на милість. У космос його зашлемо?» Чи заморозимо для нащадків, а в третьому тисячолітті його відкопають і відігріють, як мамонта? Ну? Професор, хоч і намагався не видавати емоцій, мовчав з образою на обличчі. Справді, претензії і гнів полковника його стосувалися якнайменше, і чужих собак він чіпляти на себе не збирався. Виходило, бути крайнім випадало майорові, хоч і він того чи ні. Кров шугонула йому в голову, але майор знав, Тот чорнокров кров гніву на полковника за всі завдані йому підлеглому кривди, справедливі, часом дурні, заподіяні за велінням службових догм і під гарячу руку, заслужені і просто неминучі в його підневільному становищі. І він тут чорнокров, кров зусиллям волі відігнав, бо голова зараз йому потрібна, чиста здат мислити чітко, швидко і винятково точно. Товаришу полковнику, порушена вами проблема надзвичайно актуальна, але пробачте нам, до її детального обговорення ми з професором сьогодні не готові, хоча завдання гранично зрозуміле. Скільки часу ви нам даєте? З господар'я кабінету міг би вийти першокласний актор він поволі, підкреслено поволі, ще й кистями рук підпираючи ззаду поперек, який саме в цю мит недоречно озвався надбаною в трудах праведних колькою, короткими кроками наблизився до крісла і ретельно мов піаніст на дзиглику перед виконанням концертного номера за кілька прийомів у нього сівся і аж тоді удостоїв присутніх по той біч столу поглядом. «А скільки вам потрібно?» «Експеримент з фараоном триватиме ще майже рік. У нас є чималий запас часу». «От і добре. Даю вам тиждень». Майор і професор перезирнулися, Полковник відверто з них знущався. «Але хто в цьому кабінеті начальник і хто дурень?» «Дозвольте йти?» – підвівся майор. «З Богом!» Поблажливо махнув рукою полковник. Серед ночі здійнявся вітер. Баба Санька відчувала його наближення і наростання крізь химерне плетиво нетривких сновидінь. А коли стрімка і шалена повітряна маса підступила до її хати і взялася пробувати на ній свою розгуляну силу, баба розплющила очі і отак лежала, ніби саме зором, а не слухом, Краще могла осягнути суть стихії за вікном, який не має стриму. Не боялася, що позриває по чорнілі давно порослі мохом шиферини на даху. Бо мала таке відчуття, наче цього разу стихія не вдовольниться якимось там дріб'язком, а візьметься за всю хату зразу, заповзявшись і сунути її разом із двором та сараєм з давно насидженого місця і витрути кудись аж за руїни колишньої колгоспної ферми. Баба Санька фізично відчувала, як сонеться по землі хата, і вона сама в ній, наче в темному корабельному трюмі, поволі, але невпинно переміщується в просторі, супроводжувана зазиванням оскаженілого вітру. Вона зрушила старече, злежале за півночі тіло. суцільно натоптане болячками, які неохоче ображено затихали, Притлумлені з вечора гарячими припарками лежанки, на цей час уже ледве теплої, аж було важко збагнути, чи то лежанка гріє бабі спину й боки, чи вона лежанка. І лягла обличчям до вікна. У ньому забіліло, і баба Санька збагнула. Вітри принесли сніг. І слава Богу, нема нічого гіршого взимку, як мороз на голу землю. Може, вона собі вигадала на дурну голову з висохлими мізками, а може і справді-то був неочікуваний, бо некликаний нею сон, одначе приходив до неї Іван, і вони любилися. Востаннє їй снилось таке вже хто знай коли, злічити років, що минули відтоді. А після Іванової смерті приведжалося часто. Ще Настуся жила з нею тут, і молода тоді Санька у розпалі сну, в якому Іванів прихід доводив її до любовної нестями, прокидалася з грудкою льоду в серці, боячись, чи вона часом не кричала і чи не чула її крику «дочка».